ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Saudara Nabi Usamah Haris Harudin sebagaimana yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala penyambung majlis kita dan pada waktu ini kita berada pada ayat 102 yang berikutnya iaitu Allah Subhanahu wa taala yauma yunfakhu fis-suri wa nahsharu mujrimina yauma idhin zurqa khafatun baynahum illa bistum illa asyra alamu ma yaqulun Ithi yaqulu amthaluhum tariqatan illa bistum illa yauma Pada hari kiamat, saya untuk kedua kalinya Dan pada itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah yang biru muram Mereka saling berbisik satu, -satu sama lain Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sepuluh hari Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan Ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Contohan tiupan skala yang kedua ini maksudnya tiupan untuk membangkitkan manusia dari kubur masing-masing Iaitulah untuk menghidupkan mereka kembali Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Khafir dalam tafsir ini Contohan yang boleh kemaksian Yang dimasukkan di sini Di kalangan mereka sendiri Ada yang mengatakan sebenarnya tempoh berada kamu di dunia ini hanyalah satu hari sahaja Sehingga riwayat mengatakan dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang berdosa di kalangan mereka sendiri pandangan lain mengatakan bahawa kata-kata ini tujuhkan kepada mereka oleh orang-orang beriman berkali ini berkaitan dalam ayat yang lain Allah gambarkan contohnya dalam surah Rum ayat lima hingga lima puluh enam اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَوْمَ تَقُومُ سَاعَةً يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِي فُوْعَ يَسَاعَ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ Wahai yang naikkan ilmu dan iman, laki dah lihat dalam kitab Allah hingga hari bakti. Jadi hari bakti. Tetapi kau tidak pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berada dalam kubur melainkan sesaat sahaja. Seperti mungkinlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan Kata kepada orang kafir itu, Semuanya kamu telah berada dalam kubur, Mengikut di Allah sampai hari berbangkitnya. Maka inilah hari kebangkitan yang kamu tidak meyakininya dahulu Jadi maknanya, Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa Kata-kata yang dikontra ini Yang diperjelaskan oleh orang beriman kepada orang-orang kafir Orang kafir mengatakan Eh, 10 hari je kita berada di dunia Yang beriman mengatakan bukan 10 hari Kurang daripada 10 hari Hanyalah satu hari sahaja sebenarnya Atau kurang daripada itu Jadi bila manusia menyadari kehidupan yang sebenar di dunia hanya pendek waktu itu tidak memberi apa-apa manfaat lagi terhadap mereka untuk reverse balik semula untuk berada di dunia kembali lalu Allah akan menampak mereka seperti yang datang dalam surah al-fa ayat ke-7 awalam nu'ammirukum man tzakkar waja'akumun nadhir bukankah kami telah memanjangkan umur kamu untuk dapat berfikir bagi orang yang mahu berfikir Padahal telah datang kepadamu seorang yang beri peringatan. Dan surah Al-Muminun pula Allah jelaskan perkaitannya dengan Tindak balas golongan beriman terhadap orang kafir di akhirat kelak. Dialog yang berlaku itu ayat yang lain menguraikan perkara yang sama iaitulah mengusir surah Al-Muminun ayat 12 hingga 14. Fa'uz billahi minasyaitanir rajim. Kam labistum fil ardi adada sinin Katakanlah, lapisnya, hari atau beberapa hari. Maka bertanya kepada orang yang berada di bawahnya. Katakanlah, lapisnya, hari atau beberapa hari. Maka bertanya kepada di bumi Katakanlah, lapisnya, hari atau beberapa hari. Maka kepada orang yang berada di bawahnya. Katakanlah, lapisnya, hari atau beberapa hari. kepada orang yang berada di bawahnya. Katakanlah, lapisnya, hari atau beberapa hari. Maka bertanya kepada orang di bawahnya. Katakanlah, lapisnya, hari atau beberapa hari. Maka bertanya kepada orang yang Maksudnya masa tinggal kamu di bumi ini tentulah hanya sebentar. Seandainya yang kamu mengetahui ni saya kamu lebih mengkehendaki yang kekal daripada yang fana. Tetapi kamu bertingkah tingkah laku buruk. Kamu mengutamakan yang sebentar dan fana berbanding dengan yang kekal dan juga yang abadi. Seterusnya Allah Subhanahuwataala berfirman dalam ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yasalunaka al-jibar faqul ya nasibha rabbi nasfa فَيَوْمَ رُوحًا حَقًا صَفَصَفَا لا تَرَى فِيهَا أيَ وَجَلًا أَمْتًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا kepada Nabi Muhammad tentang gunung-ganang maka katakanlah ربُّه akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan tempat yang tinggi di sana Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyuruh mereka tanpa berbelok-belok Dan semua suara tunduk merendah kepada Rab yang maha pengasih Sehingga kamu dengar hanyalah bisik-membisik Di sini Allah SWT berkhiman Pada se'alurna ka'an al-jib'al Mereka bertanya kepada Muhammad SAW tentang Gunung Anang Maksudnya apakah Gunung Anang itu masih tetap ada pada hari kiamat? Atau akan punah Atau akan hancur Setengah riwayat Tuan Tuan Ibn Kauh Siyah Seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Jawzi dan Tasin Yazidin Masir Datang segolongan Arab Bani Saqif Kepada Nabi SAW Bertanya kepada Nabi SAW Bagaimanakah kedudukan ciamat ni Kerana negara Arab ni Kelihatan jauh Nun mata mandang Di sana Ada gunung ganang Dan ada kawasan berpasir Ada kawasan rata Ada kawasan yang berpasir Dan ada kawasan bergunung Anang Ni segolongan Daripada Saqif datang bertemu dengan Nabi SAW Bertanya kepada Nabi Wahai Nabi Wahai Muhammad Ya Muhammad Kaifatakul Jibar Ya Umar Qiyam Mereka menyangkakan Bagaimana manusia nak, dihimp nak dihimpulkan di satu tempat Kalau di sana ada gunung Anang Manusia ramai ini boleh muat ke? Nanti Di sana ada gunung Yang Sekumpulan lain pula kan Dihimpunkan di belakang gunung Mereka berfikir seperti itu Tuan-tuan dimulik Allah setia Lalu Allah s.a.w. tolongkan ayat ini Kepada Nabi s.a.w. yang Muhammad Beritahu kepada mereka Faqul yansibuha rabbi nasfa Nasfa yang dimaksudkan di sini Allah hancurkan tuan-tuan Yusayiruha rimalan tasilu saylan Semua yusayiruha kasufil manfush Tutayiruha riyah fataskaksiluha Gunung Anang ini akan menjadi seperti kapas yang berterbangan Debu yang berterbangan Semuanya akan hancur Seolah-olah dibentangkan Dan langit dan bumi pun akan di... Jatuh berjatuhan daripada tempat Dipaksi masing-masing Seperti disebut dalam banyak firman Allah SWT Berisi surat Juz Ammar Yang telah kita uraikan sebelum ini Jadi datangnya Orang-orang Arab ini Ingin bertanya kepada Nabi SAW Satu sudut Nak menampakkan keprihatinan nak tahu satu surah lain seolah-olah ingin menumpahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir membincangkan kenapa dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini datang qala sa'lu nakani jibari faqul faqul yansibha rabbi nadfa. Fa ani dalam bahasa Arab, dia adalah jawab. Kerana kalau kita perhatikan tuan-tuan yang ini mulih dalam bahasa Arab ini Tentulah ada Sesuatu Di hadapan yang menyebabkan Datangnya fa' Fa' ni jawab kepada apa? Setengah ulama taksir Tentunya syurga menjelaskan Ada ha, dia, dia merupakan syarat Dia menjawabkan kepada syarat yang mukaddar Takdirnya In sa'alu ka fa'qul In sa'alu ka fa'qul Kalau mereka bertanya Maka jawablah Ini struktur bersyarat Kalau kita belajari Tentu-tentu Ini mulai kelasnya Jadi Ra'a Laras bahasa di sini Memerlukan fa' ni apa? Sebabnya datang fa' Antara jawapan yang menarik Seperti dihuraikan oleh Al-Imam Al-Alusi Mahmud Al-Alusi tafsirnya Ini adalah melibatkan Furu'iyah dan juga usuliyah Furu'iyah dan usuliyah Kalau ia merupakan perkara furu' Maka tidak perlu pada fa' Contohnya dalam ayat Allah SWT Ada banyak peringatan yang bentuk soalan Ya s'alunakan khamri wal maisir Qul hiima ismun kabir ini tidak datangkan huruf faqul. Dalam surah Al-Baqarah pula berkaitan dengan nafaqah wa yasaluunaka maadha yunfiqoon qulil afu. Maka Allah Subhanahu taala telah sebut qul afu. Dalam surah Anfal pula Allah jelaskan ma yasaluunaka al-anfal qul al-anfal lillah wa rasul tir qul. Bagi tanya tentang kebaradian salam tentang masalah berkaitan dengan anak-anak yatim yasalunaka al-yatama qul islahu lahum khair nasratul baqarah Contoh ni dalam penggunaan bentuk soal jawab yang berlaku ni tak ada pula disertai dengan lafaz qul fa kenapa pula dalam ayat yang kita bincangkan ini wa yasalunaka al-jibal faqul yansikhu rabbina fa katelim imam mahmud al-alusi dan perkara ni adalah perkara yang zat daqiq di suluk bahasa Arab Sebenarnya, kalaulah perkara itu merupakan perkara-perkara furu, Perkara-perkara furu, mananya perkara-perkara cabang -perkara Bukan perkara asas dalam Islam Maka tidak perlu berfak Tapi kalau ia merupakan perkara usul Perkara usul yang telah jelas ketetapannya Atau penjelasannya dalam ayat yang lain Maka datanglah fak وَيَسْأَلُوا نَكَعْنِ جِبَلْ فَقُلْ يَنَسِبْءُ عَرَبِينَ الْفَقِ mereka bertanya mu tentang gunung ganang pada itu Ahi Muhammad, maka jawablah Ia dihancurkan oleh Allah SWT dengan sehancur Hancur ini Karena ayat yang lain banyak Menceritakan tentang dahsyatnya perkara Berkaitan dengan kiamat dia Sebab Allah datangkan fa Dia satu benda yang jelas, yang Sepatutnya tak payah ditanya Karena peringatan tentang Kiamat ni dahsyatnya, pernah kita bincangkan Dalam surah surah Juz' Ahmad, dan surah Al-Qiyamah Lalu, surah Al-Haqqah Ini semua telah jelas dalam banyak ayat Allah Subhanahuwataala perkara ini perkara usul yang cukup jelas ada juga perkara usul yang mana ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah suhu jawab tak payah nak tanya lebih lanjut kerana perkara itu urusan aku contohnya qayasaaluna kaaniir qul ruuhun ah min amri rabbii uh, ruh ah adalah perkara yang berkaitan dengan akidah yang Allah Subhanahuwataala sebut dalam al-Quran al-Karim Maka di sini walaupun dia pakai usul Tapi tidak perlu pada faq Kerana ia tidak jelas Allah SWT tidak jelaskan Dan tentang ruh itu lanjut Dalam mana-mana ayat, mana -mana ayat dalam Al-Quran Karim Maka lawan Muhammad Kau katakan kepada mereka urusan ruh itu adalah Urusan Tuhanku Tak payahlah kau tanya lebih lanjut Begitu juga Golongan kafir ini bertanya kepada Nabi SAW Ya sialu naka anisa ati ayana Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Tentang kiamat itu bila kau berlakunya Tidak boleh diikuti dengan faq Tanda perkara ini perkara yang Walaupun ia usul tapi ia tidak jelas Waktunya, tarikhnya Di sisi Allah SWT Hanya Allah sahaja yang tahu Tidak dibitahu kepada Nabi Muhammad SAW Maka ia merupakan perkara usul Yang tidak perlu dihuraikan dengan lanjut Ataupun dia satu perkara usul Yang memang tidak ada penjelasannya Di tempat yang lain Ini penjelasan Al lusi Satu penjelasan yang menarik kembali dengan penjelasan para ulama lugah yang lain Tuan, Tuan, ada di kalangan para ulama tafsir yang mengatakan bahawa maksud yang disebut oleh Allah Subhanahu di, di sini fayadruha la tara la tara fiha uwaja wa la Maksudnya tidak ada dataran, tidak ada pokok langsung dia sudah diratakan itu sebab datangnya ayat la tara fiha iwajala amta kamu tidak lihat padanya ada tempat rendah dan tempat tinggi Maksudnya pada hari itu kamu tidak akan lihat di bumi ada lembah, ada puncak, ada kawasan tinggi, dataran rendah, atau dataran tinggi semuanya menjadi rata Inilah pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma begitu juga generasi tabiin seperti Ikrimah, Mujahid, Hasan al-Basri, Dhahhak, Qatada Bahkan ini merupakan pandangan nyumbur para ulama' salaf Kemudian ini Pada hari itu, mereka mendengar panggilan seruan malaikat Tanpa dapat membantah apa yang diminta oleh malaikat itu Maksudnya pada hari ini, mereka melihat keadaan dan keadaan yang mengerikan Mereka mengikuti semua sahaja arahan dengan cepat Tanpa boleh mempertikaikan Dan ketakutan yang amat sangat, tuan-tuan Maka, tiada siapa yang dapat mempertikaikan atau enggan menuruti perintah yang telah dikeluarkan itu. Rupanya orang berada dengan keadaan cemas, semua terbakar. Datang satu suara, sila bergerak ke arah kanan, pergi ke tangga selatan, semua orang yang ikut tuan, tuan, tak ada seorang pun yang akan bantah. Mai nyawa mereka ibarat berada seperti telur di hujung tanduk, maka semuanya akan pasrah. Maka nikailah ini kenakki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat ini yang mempunyai kesamaan dengan ayat kelapan surat Al-Qamar yang pernah kita bincangkan dahulu muhatiin ila da' maka patuh dengan arahan yang dikemukakan itu begitu juga surah maryam ayat 88 asmi'bim wa asri yawma ya'tuna na alanka tajamnya pendengaran mereka dan alangkah terangnya penglihatan mereka pada hari yang mereka datang kepada kami kerana semua arahan diikuti tanpa bantahan dan bila kita datang, kita akan lihat ayat wa khash'atil aswaati lirahman fala tas'u ila pada itu semuanya tunduk merendah kepada Allah SWT yang Maha Pengasih Ar-Rahman adalah sifat Allah SWT Wa Ta'ala Allah membuhai 100 rahmat seperti disebut dalam hadis sahih diberikan kepada makhluknya di bumi satu sahaja sehingga hari woh yang ana itu tidak makan pada anaknya gajah yang bersalah tidak mengijak anaknya tapi di akhirat satu itu akan dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti yang disebut oleh para ulama tafsir insya-Allah kita akan hayati kali ini dan kuliah akan datang Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam Wa alhamdulillahi rabbil alami Wa barakallahu bikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh